ermita erromanikoen, katedral gotikoen, eta sinago aurra naiz. Errespontsuena, salmuena. Eta doinu horien estiari utzina inioke, nire bihotzaz jabetzen. Inoiz nagusitu ezta din nigan, indarraren garaipena egiten duten, Espainien hipotesia. Inoiz itzal ezta din nigan, beiraten edertasuna. Aien ira unkortasun, zaildua. Pachi, ezkiaga. ni dua baten barruan infinitua parentesi batean sartzea irribarrea poltsiko baten barruan sartzearen parekoa guztia eselesak mugatzen duenean nor da argia logela iun batean sartzen duena aizari iputse egiten ausartzen denak nora bidali nahi izaten du aize bultzatua <stuskutu> erta de hitanigarandemborakoşua hailea birniki laenia no stè o oh, caixo ori... etongi torri itakaraz storia eriu akbadin zenandikin... jose Ekaitz, eta iratiko ikuetxea, teklatson maian, Mari. Egunan, koldo? Berdin, bai zurri ere, iratzi. Laugarren urte urrenean, hemen txaitakan, beste behin zaldibiko, koldo zubeldia poeta. Amen. Hogeita gos poema eta mila kontu poltsikoan hartuta. Gire, gire, gire, Ez zain asierri hiri ondo, kanturako prest. Historia, helu, eta mandiotik egaitz mandiotio, korbata kontu ezarituko ara? Bai lepoa estu estu eginda. Hori dena gaur, itakana. Infinitua, parentesi baten barruan. Egun honen zulea. Zerumugaz landa Nauzotzen Denerria Ezerria da bizitza Jokoan Artzen dudan Egun zentia Eskaileretan bizitzea Ezerriak utxauts Guztiak dira Toi bihotzez ez talitako Kaletan Paseatzea Ezerria da Ormako erloju bate Ondoan atxeden Artzea Bilustu gabe Boean ezatea Talan brozko baforetan Otxoak dauden bazoetan zartzea Eta otxo da beko bazoetan erbal Ezerria da historioetati Otsuak dauden basoetan sartzeko prest? Bai, bai, prest gau <laughs> Gaur urruti jamarretik? Bai, bueno, gaur hemen gaude. Lazi-Lazi nago, Laskauko parke derronetan, eta pake santuan, bai. Piskabate baserri azokatik e, alden duta. Gaur, lehenengo zuaitza aurkeztuko diguzu. Alako zuaitzua iskarik Laskauko parkean ez dago? Eta, e, burrut zirajun gabe, e, bertan ere e, baditu, ez? Hor, e, holaberri bidean, bengo etxekok, e, matz ondoa baditu zute, eta gero, ba, eberaik erabiltzen dute, e, txakolina egiteko, ez? Baina txakolina ekologikoa eta oso, oso ederra. Baina, ez, guk e, atzoko horretan e, matz ondoak osatutako basoa juzartzeu ginen, años venetako maso eremusabal batera, ez? Osa, arabako de Rioxa, Laguarri pilasteriko herri dotore horretan. Eta bertaratu ginen ba hemen Goierrinbagia 60 goi balagun jubilatuak, eh Goierritarrak zenok eta orantxe momentu honetan, eh Euskadi, herri, Euskalerko Nafarroa, eh, mugasmuga Zeharte, zeharkatzen ari gehanak. E, aste onta pasadan, e, aste artean izan ginean e, Iruerregeko mailan eta gero lezkun aldea jisteko, lezkun e, baiara polit bat, e, gor e, biharnon dagoena, eta gure muga, mugetan, ez? E, atzo, ospatuz, urtean behin edo ditan alako otordu berezitxo bat eiten dugu, Eta alasera baki gendun, laguardiara, la bihazterira joatea. Egun ederba pasatu ben bertako aintzirak eta inguratu eta maviu bat kilometroi bilin. Eta hori dena, bat matrondo tekan ez. Matrondo beharik ez dakit, e, zueiz kategorira iditsi den, e, ar, bueno, zuaitza edo argola dugun ez. Nik esango nuke bere garaieraria arreparatuta bintzat, zueiska baten aurrean gaudela, belartzea ez da, orduan ordeatzea zaigu zueiska edo zueitza, eta hortzen nik esango nuke bai, ez bere metro eskasi horretan, ba, zueiska izango dela ez. Dena den, adene, landarea da, landarea gizikor, eta igokalaria. Zurtoin giurritua, adarluzeak, bozlobulo dituzten ozto pendukulatuak, eta hauen ondoan azten diren kiribiliak dituenak. Lukutan azten diren lore zuria ditu, eta fruitua maatxa da, ez? Momentu honetan, esan beharra dago hau ere atzerapenarekin datorrela, hau tengo bendimik eta kit, bizpairu asteko atzerapena izango dituzela, eta Nola da torren, ba, hori, e, urri, beste urtekin alderatuta, baino, badirudi di kalitatez e, aberatsa ez. Orduan, ez dakirre, nengo bendimik bilketak hasiko dira hor ebro aldera, la puebla eta bainoz de ebro inguro hietan, eta gero, ba, poliki-poliki gora katorriko dira, eta, bueno, gurera, bueno, gu gauden tokitara iditzi arte, ez, en la guardia, el ciego eta el billarda inguru inguru hauetara Sergi jo komentatu ba bueno eh eh macho lan kent e, dituztena urte ubeaguak izan dituztela aprecio aldetik gan eta eh orain 15 urte edo urte pentsau ba más kiloa e, euro bat eta hor 60 80 centimotan alizan Arisa, bai, hor e, dintzen zen, eta egun e, atzo esaten zidaten, ba, hori ez, berrogitaz azpi zentimo, beraz e, oso bera ta, eta eta bueno, e, neko kezkari jendea ez. Hoxe, ba, gaurko arbola mahotxon doa, eta bertan antxe zintzilik, e, papel txobate, nahiko pixka bazik indua, e matxaren zukuaz ba asteuntako atzo gaurko atzartera hori zure eh matxartean eta matxondo artean ibili zinetenean matxalei hozka egiteko tentaziorik ez alakoetan izaten bueno, ez, da ezta bai, bai, hau zabaldu eta lepoa pixka bat makurtuta frutari frutaleari kasuentan matxari hozka egitekoa bai, bai, bai tentazioa bai dudaria da bai, ez ni Oso mazzalea naiz, baina oso oso gaina ez zenik nire fruitu eu gozoenen artean eta dastatuenen artean bak geriza eta mata moskatla edo eta edo, edozen mata daukez, prezentazio hori bai eta ba, taldean bakarren bat edo beste bi pauzo emangiratuz batera eta besteera eta halako bueno, lupus hortarekin egindakoa ere egindakoa izan zianez. Bueno, orduan gaurko hitza match zukuaz, tindatua eta bai, zen da gaurko hitza? Tindatua dator eta uanche lehen esan dizuet sarrerak e, Lazkaun e, laskaunagoela eta Lazkaun ari dira ospatzen e, baserri azoka baserri eguna, ez? E, baserri, o, beraz baserri hitza dugu, bai? E, lehenengo hau le e, bigarren atal honetan Eta, bueno, baserri etortzeko, ba, bueno, hor ditugu, baso eta herri elkartutak sortzen den hitza dugu ez, baserri bera. Ezana jari dagokionez, e, landan, ez, e, bakarturik dagoen etxea, e, nekazaritzarako, abeltzaintzarako, edo dietarako kasu gehienetan lurrak e, dituena, ez, Bigarren urtez ari dira antolatzen azoka, ekimen oso interesantea, baserria plazara jetxi dute, baserria plazara etorri da, eta hortxe gaude, eztan eh? batzuetan baserritarrak bere lanaren fruiturik oberenaren errepresentazio bat aurkezten digute, eta baita ere aldiberean ba, probesten eh, saltzeko ez. Eh? Begira, bertan oindala marbal minutu topatu de naiz e, lagundetan, e, mene, ormaitekin, sukaldari kuko jatetxean, ikerrekin, eta berak esaten zidan, eh, ez? jo, ezen ekin ekin e, derra, eh, komentatzen nion, jo, azkenean erria eta erritarra izatean ikera ontara ulertzen, ulertzen nuela, eh, parte hartzalea, zelda eta, eh, eta, bueno, ba, hoxe, baserriak etorri da plazara, eta hortxe tartean ere e, gu gaude. Bueno, haika rekomentatzen zidan, baita ere, jendea alakoetan ezi behar ditugula, bai, batetikan, e, alako zaiak erakin, e, balorean jartzen ditugula, eta beharra ere, bai, handia gainera baserritarra, eta baserritarrak egiten duen lan hori balorean jartzeko, eta lana bakarrikan ez dira, ekoizten dituzten e, o, barazkiak eta, zeak, arrautzak eta fruituak eta baita ere, ba, ingurua hor nintzen eta atontzen eta txukuntzen eta inguru natura eder bat e, izaten e, egiten dituzten aleginak eta lanak. Eta ez. Eta falta zaigula nola, bai, ba, ekimen hauek eta hartzen ditugura ikusle ekixara ez espektadorre bezala eta bai ezi behar gerala jo balorea jarri eskintzen zaigun hori jakin e, eskintzen zaiguna eskuz landutakoa dala eta oso sanoa eta dela eta eta erostera egin beharrengula ez eta hori komentatzen zidan bai eta gu ere bueno hortxe gaude paserritarrak izan gabe baino hementxe gaude ere ez karitasekin karitase martxan baditu tailer batzuk, eta guk lazkaun, ziztezpen zen, e, monjatan, lazkauko monjatan, e, bere, beraien lurretan, e, baratza tailerra ez? Baraki, baraz, baratza gintza lan tzen dugu, barazki gintza, eta bertaratu, ginaiz, nik kolaboratzea lebezela hor txena gobezte batzuekin batera, eta Mohamed, Pakistania radego, e, zorki inaki, oso mutil jatorra eta berzaratu gea hori ba, gure tomate, helekak e, inda lehenengo iba, inda bakere bai, prekolia, azak e, borrrajak estinakak, e, tipulak e, bueno, e, barazki eta sail... Mordo decentekoa eta oso Diberzoa, oso diferentea Bueno, guere gero guere, guere, Gero inguratuko gara Eta pixka bat kozatuko dugu azkaun sortu den giruaz Atzoizketan haritu ginen pixka bat Ez da, gaurko egunari baserri eguna eman diote, bas-atxe-erri ez, eta bas-erri nondik ondik da ote datorren, eta, bueno, gure burutapenei tiraka iritsi ginen ez da ondori batera, gara ibateko bas-erritan edo asko biltzen zirela, e, aitona monak, gurasoak, gurasoena nahiarrebak, e, jende asko biltzen zela baserri batean, ia-ia, erritxiki bat adina eta bas-erri batean bilzitezkela, ba berrogei bat lagun, e, Baso inguruko etxe horretan, herri bat ita zen bai, bai, bai baseritatan ere bueno, gure kasuan ez e, horre aman aldetikan e, bueno, zuen aman aldetikan, e, garinen, ba, baserri beren baserriberen irudixe bizitzakoa ziran, eta orduan horre zaanttzari gabe berrogei berharrogeita hamar bat lagun e, izango ziran ez ez, ez bakarikan senniide guraso kaitona mona e, hain ba, osa baize bakere bai eta bai bai gente. Zendasku bai. Bueno, bat topatu dugu. Gaurko hitza jazteko kantua topatu dugu opari gixa. Baserri utzi bati laskao txikik idatzetako bertsoak Xabir leterena. Hitz hautzetan. Mat zunda koparitu dugun hitza. Baserri Hoxe eskerrik asko? Ez horregatik. Esko unak ingunan eta orru gara gero, lazkabaldera. Bai. O, baserritxo, hartuko dezu, bihotz barrenetik anmin. Eskerrak mirik ez dezu eta ez indezu gaurritzegin. Embat familii azia duzun Jainkuak bakarrik jakin Horain zokuan usten zaituzte Ondotik denek aldegin Horain usten zaituzte Ondotik denek aldegin Zeure semiak Estaltzen hartu Dezu amaika endrero Zure babes ez Gordetzen ziran egunero ta gauero Hain bat favore ekindezuta Ta eskertxar hori gero Obasarrilla gaizkizaude gaur Ondo pentsatu ezkero O baserria gaizki haude Gaur Ondo kentsatu ezkero Zenbat alditan kantatu Eta ditugunek ez Bertxo edera dira Laskautsekirenak Gozo-gozo xabirretek Abestuak Askotan Kantatu izan ditugu Eta ezkara sekula Bertzen Berriro kantatzeaz Doinua ere askotan Eta dugu. Bai oso politara doinua Pabesa eta epela Ikusten zaitut gaur regunean Eskerrik gabe zaudela Bertzolagila minberatzen da Zu ikustian horrela Gaur baserri jau Nabaridetnik gure euskera bezela Gaur baserri jau, nabaridetnik gure euskera bezela serritxo hartuko dezu bihotz barren etik angin eskerrak mirik ez dezu eta ezin dezu gaurritzegin zenbat famili azitia duzun bakarrik jakin Horain usten zaituzte, ondotik denek aldegin. Zokuan, usten zaituzte, ondotik denek aldegin. EZARRI ALIZATECO GARTSOTEN ESPAINETAN Ezkaratzetik, behaseingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadurigo xoenak, behaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean reanira caeuen norberel urean maisterrizate ase incaresti eta tipilkiapala le gaspiragoaz axerri diondo keixo eta ongitorritakara Kasko, eta urtengo zikloko bigarren lagunari ongitorria tal honetara hasier e, lehenengo parte hartzea zurea, bos batitzetan pa, pa, pa, pa, pa nola aurkeztuko zenuke zure burua e, Nere burua hitzetan e, e, ba, bila, hori ezetentxatu nola aurkeztu nere burua baina, bueno, legaztiarra abintzat bai harriaran darrare esango nuke baietz eta zematitz nijoia <laughs> Etaki, etatarte, Bae, egin. Beteta, eta akin eta tartea sartu dagoik, kubua beteta, kaso? Eta bertso zalea eta errikin lan asko giten duena eta euskal zale, eta hori denak ere bai? Bai, baina bueno, itzasko zainia. <laughs> Geldirik ez dagoen mutil gizuna. Akaso gaurko ekarri diguzun oparia horren adibidez da? Bai, bue, karrieten oparia e, nire lanakin e, lotuta dago. Eta bue, kontatu guzti zuet bat zer den? Bota bai, aser, bai. bota alazai. Ekanta e, bat ekarri dituet. E, nik, bue, bo, aurreko bostitzoietan ez ez desa, baina nik emun kooperatiban e, iten dut lana eta emun kooperatibatik e, fagorre berlanen e, ibiltzen ez. Eta fagorre berlanek aurten e, berrogi eta marrorte bete ditu eta hori dalata, E, kanta bat e, osatu dugu, danon harten, eta kanta hori ekarri bet. Kanta behan eko politia irutu zaigu dala, baina bueno, sortzea behare, bueno, zerte, lan, e, lan erraldo isamarra izan da, ederlaneko e, berroi gora lagunek parte hartu do kanta hortan, e, kanta konposatu e, antxon zarazua musikaria konposatu digu, Bea eta ederlaneko langilea, baina bueno, e, bikotek ederlanen lan jena ordun, lotura txoa bat ederlanekin, eta gaineako musikaria, kantariak, letra ant, antolatzeko lantaldea danak Ederlaneko langileak izan dira. Eta, bueno, honeko gustoa gehiatu gara sortu den e, kantakin. Pizka kantane mezua e, Ederlanen sorrerakin e, lotzen dugu. Askotan Ederlani, askotan esaten zaio Ederlanen, ba, autoan piezak iten dira eta e, fundizioa dauke eta bueno ez ba, izena izena kontratsionean ote datorren e, benetan egiten danak, eta fundizio bat ederra nola izan da da hori askotan eh entzutenan kontua da ederlan inguru hortan baina dirudinez alare sortzailek ederlan izena jarri ziotenean e, ederlan e, e, buruan zeukaten ederra zan eh lan ederrana zalant onaren zentzurtan ez hain beste arte ederretako edertasun hori zeukaten hain beste burun alare guk letra egiteakoan eta maina egin unmezu hortan ikusi diogu, ederlan ikusi diogu baita e, arte ederren edertasun hori ere e, aurkitxu leikela lan hortan, ederlanen iten dan lan hortan, eta nondago edertasuna, edertasuna dago lanean, e, lanaren oinarrian eziketa daunean, elkartasuna daunean, errigintza daunean, berdintasuna daunean, balore kooperatiboiek darenean lan horren oinarrian, euskaraz egiten danean lan hori, ordun lan hori ederra dala, e, Uste dugu, eta kanta hortan, hori e, islatu nahi izan degu, bueno, kutsikora berea errepikatzen daim bora guztian, ederragoa da, nuiz eta lana ederragoa, ba, eziketa daunean, elkartasuna daunean, euskaraz egiten danean lana ederragoa da. Eta hori eman nahi izan degu. E, kanta hontan, eta hortako e, adiz bat esmatu dugu. hori adierazteko, ez, e, e, balio horiek euskara kontu neukita lan, lan egitea, oinarriukita lan egitea, E, Adiraziko don, e, aditza sortu dugu eta aditzori Ederlandea konoski, Ederlandu da Eta kantan behin da berriro errepikatzen da, Ederlandzen hasi ginen Ederlanduz joan gara eta arrezkero lana Ederragoa da Eta gero ipatzen dira, gutxi grabera lehen lehena ipatu dituen, e, balio horiek Eta goe maitakein oso guztua gelitu geha Eta e, beste, bueno, bideoa ere inda, Videoklip e, moduko bate da, hori e, Interneten Youtuben ere ikusteko aukera badago, ez lantzen jarrizkio agertzen da e, e, zera agertzen den bideoa da. Hasier Youtuben badako e, orinttzen entzongo dugu bideo ezin ez dugu ikusi baina ederki entzungo da bideoan hasieran halako momenturen batean irakurtzen desaldi ez da. Elkarlanak sortutako kemena eta bultzada, da berdinatik berdinera ederragoa da. Bai, ez, e, ez dakit, behin buruz ez dakit, baina seizazpi estrofa dauzka eta estrofa bakoitzen balio bat, gutxi gara balio bat eipatzen dut, lana edertzen duen balio horitako bat eipatzen dut, kasu hortan ba, berdintasuna, ba, e, kooperatibetan dagun demokrazia de berdintasunak edertzen du lana. Langileak lanera bidean orain kantua otan joaten dira, eta lana ere alaxi egitean, entzude bueno, da, somatzen da melodia kantua vai, langilean bueno, artean. Piskate, igual edertu indegu, baina <laughs> gauza, bat edertu indegu, baina egizan kantak langilean artean errakazta de xente eukidu. Ederlandu, aditz berria, ederra, e, esan nahi duena, e, barru berruan, aztaka, aztaka, azten baldin gara. Aixer kantua entzungo dugu, mila esker pari honen gatik, mila eskerre kantuaren azalpen garbi eta, bueno, mezuak garbi geltua derro honengatik eta eta segi gotxula nean. Ba, eskerrek asko zuei. Hemendik hilabetin gura beste opari txore matekariko eguzu. Ekarriko izuzetzer. <laughs> eskerrek asko aixer eta bago azkantua mm, Ba, ba. Segi bizko eta eskerrek asko. ondo, segi. Jo. Kantua YouTubean zintzilik, jarri eder lantzen eta ortsi oparia zuentzat. <tik> ederra da aititz, bideo ikuste ere bai. Bieoan aurpegiak azaltzen dira eta garbi ikusten da bueno, arazi na den mezu atzean dagoen esenzia, ezta da, lana taldeak osatzen du eta taldea pertsona bakoitzak eta pertsona bakoitza ikusi egiten da hor ordago bere aurpegi eta hor dago alegina eta bere izerdia eta ba, proiektu helburuileek aurrera erateratzeko. Bai oso oso ederra da bideoa eta bideoaren atzean dagoena ez da Zuke eh, osteunean edo elaraziko zenidan bideoa eta nik dagoeneko goi bat aldiz ziko nuen. Eta guztiz unkitun hau bideonek, bafuntxean nik lan ulertzen dudan moduarekin guztiz bat egiten duelako. Eta berdin da zertan egiten den lan, ez da batean edo bestean e, funtsa hor dago. Elkarrekin berdinatik berdinera lan egiten, e, ilusioa jartzen egindako lan horretan. Ba izalantzarik gabe, banaka banaka eta elkarlanean ba lan hori edertzean hor dago gakoa. Kantu ederra, bideo erre, ederra berroita margarren urte hurrenean osatu dutena, sartu lasai jutuben eta idatzi ederre lantzen, gozatuko duzu, e? Eh? Gure lurko zoak ez Ekuak zabaltzeko, direnateak lekuak Isteko uretzat, esaten ditugu mitzak Esaten ez ditugunak bezain garratzak Argigoz ez joan den gauaren jarriken zazpia tope irati. Zuretzako koldo? Zuretzako. Gustatzen azkeneko diskoa? Deserria bai, ba. zari dena? Bai. Koldo zer da deserria? Ba, zuk eh, goizeko iruetan herria uzten dezunean zuaz deserri da. Deserri da zuaz. Er, zure herria ez den dekuat. Zure Eta nondago herri berri hori? Baleko leko askotan e, ondike, zu iristen lekura e, itxita ba, ura da, Itxaria. Eta bueltatzean herria aurrekoa utzitako tokian topatzen da? Bai, aizeak ez badura amaten, anegoten da. Jareztu gu nogia Koldo Zorionak Koldo Zorionak. Hizkarik asko. Haurte, elkarrekin. Bai. Hemen txei, irratian, itakan. Hama igarren aldiz, kombiatu nauzetan, amentsenago, eta esan dezu, oita poemarekin eta gainera, Gabriel Korta, aipatu nahi nuke, poeta laguna renterikoa, eta beraren azkeneko liburaren itzaurrea eta bi poesiak ere hidakurreko ditut. Haurte, atzo, lehenengoz. Hortxe esere zinen iraiaren oitazazpian? Bai, lotxak akatzen itzen denengoan, eta... Eta gero... ben lotxagabe. <laughs> bueno, ezain beste. Ez <laughs> da git. Oitagos poema. Zenbat pixatzen du oitagos poemak poltsikoan? Bueno, eh, asko ez, eh, ba... Denbola kostatzen da boixe, idazten, Eta balioak daude poesian ez e, gramoak balioak dena den baorea e, ere badu, goizeko ordu aterritan jakitzen den poetak inspiratua e, urttzan eta horttzan e, ikusten diren izarraz, inspiratzen danna, poeta eta horrelako gauze ta idazten duena eta Barrio spirituala edo Intellectuala duten ere poesiak. Koldo zuelia, kaixo eta ongi etorritak era. Berdin eta eskarik asko irati. Ba gertutik ikutzen dudanean zerbait sentitzen dudanean penatan naiz naizeta beti ere nire oinazaren saminkortasunean hasi beste ezer sentitu gabe, beste zer pentsatu gabe beste ezer egin gabe, sufritzea besterik maite zaitut esatea besterik ez dago git, sufritzea besterik ez da ekoizkor baitasunean dena ematea ez da besterik ona dena ematea. Ez zer gutxi hartzeko gero. Aizeak dakarrena, haizeak darama, ta ikaitzarekin datorrenak kaltea lekarki guke, beraz, otoi eta lasai, bare dagoen mitartean, daroan dauskuz denborak lekarki guken ekarriz, maite minarekin batera beste guztia ere. Natura sortze beretik garbia, ekoizperaren eraginez ikindua, Orats, barondo garbiak, ziza hori zornituak, akaso aizea, akaso aizeak lekargi dukena, akaso zuri beti zo. <tipen> Argiak piztut atopatzen ditut, galera irteten aizen orduan, iluntzean orpisten ote... Zizak pagoen guruan ibiltzen zara, perretxiko bila, koldo? Azkenan diontan ez, baina gazteago nintzen egin, nintzen egin, da aitarekin ikasi nuen, perretxikoa berak esaten txilan. Zukezak gautzen ez paduzu, perretxiko hori hona deno ez denez bidu, eta zizauriak, ontzoak, giber urdinak, eta olakoak ezautzen ditut. Arrishkatu zalea izan da, koldo, bizitzan zehar? Bueno... Artu ba... beharreko irabaki, eman beharreko pausuetan, arriskatu zalea? Nik usteet zer bai baietz, e... espero e... ninduen etorkizunak baino, eztet e... ez oso arrishkatu zalea esan nahi dute, ba... E, erabaki beroa kartzearena, ostasunean hartu beharrean, beroan hartu ezkeoba batzutan, irisztatokia gertatzen dira, eta eroriak. Baino ezin esan, e, erori aldibat izan da gero, atxatu ezin itikenik. Dena da posible, dena da e, irudimena lantzea, eta dena da lantzea, eta lantzea, eta lantzea, ez erortzeko berriz, eta erortzen basea, atxatzeko berriz. Bizitzan merezidu? Damutzea? Damutzea, bueno, e, bai, baino damutzea ez gauza garantitu eta zan ba, egitek zerbait gaizkin badezu, onartzea gaizkin dezula, ez da damutzea. Da, onartzea gaizki dezula. eta batzutan ibiltzen dugun da damutzea, baino, damutzea baino gehiago ba, zuzentzea Okerindako. Zalantza, kezka duda, asko ditu koldok, buruan bueltaka? Bai, baino beharrezkoa dira zalantzak, bestera ez genuke ikasiko eta ez genuke aurrera egingo. Zalantzak e, e, bueno, ba, erantzuna behar dute, eta erantzuna izateko ikasin behar da, eta bide ziurrak, eta bide zurrak hartu behar dira, Ez erortzeko eta aurrera egiteko. Egunean zenbat galdera egiten dizkio zure buruari. Ez dakit ez ditu kontatzen, baina segura asko eh, batzu bai. Asko ez dira izango batzuk bai. Erantzun luzeak edo erantzun motzak dituzun ahiago. Eh, erantzun motzak. Eh, ez dakit... Eh, Literatura ez da bakarrik eh, bai ez esatea gauza bati, ertasun baten arabera idazten da eta solkutza lanetan iibili behal da, poesia behintzt herrua eh, eta errima. Sufrimen doari txikia da, beti zur, beti zu, iludiaren sormen, zein izkuntzatan hitz egiten duzu, zein da zure jaioterria, nire izenaren sama eta arria. Rainoak bortitz zerutik argia dagi, nahiko nuketena poesia balitz, malkoen artean aizni gosez ta egarri, eta ez, taigari, da ez dut zigintasunek igarri. Zantzuak beti ernai, gogoan hildakoa nahi, ta herrian egindako sosrai, nere bizitzaren langai. Lainoak emozioak desirak, lainoak euri emozioak negar malkoak, euri malko desiren lekukoak. Beti sosegurako prest, euri tantoak lainoetatidatoz, Markoak emozioetatik, biak dira naturalen asegaiak, nere bihotzean ditudan desidak, bideko begiradak argi zuntz gardiak. zesentipen udazken hasi berriaren atarian. Ba, batetik, e, ijargi betea izan genuen emeretzean, eta emeretzean dagoian etzan ikusi zeruan, ilargia karbi e, zeren nainoak gontzien, eta beti dago bat, te, ba, zuke esan desun zanantza horien Esperuan, zalantza behar dira, zalantzari gabe ziniteke bizi. Dana argi ikusiko bagen duke, ba ez genuke goiz jegitzea pentsatuko, eta nik horren e, alde egiten dut, argia eta garbia izatearen alde. Beraz, e, udazkena, betidanik izan da neretzako inspirazio iturri, ba, urte sasoio hortan, e, egoa izia egoten da, e, ostoak erortzen dira, eta joku poetiko bat sortu sortuleike e, kauzoien e, inspirazioen arabera. Askotan jartzen zara? Zerura begira? Bai, ia goizero, eta e, ikusten dudanean ilargia eta e, izarrak dizdira, dizdiz, dizdiz, ba, postu egiten naiz, eta horre sortzen da, ba, inspirazio bat. Besteok ikusten ez dugun zerbait ikustera iristen da koldo? Zer begira jartzen denean? Bueno, nik eh, orduietan bentsatzen dut Eta orain eh, zehainko klase adoratzen dute Euskaldunak ez da. Eta pentsatzen dute Euskaldun zaharrak ba eh, mistika hori zutela edo mito hori ilargia eh, adoratzearena. Eta gehiago sentitzen naiz aiz bateko antzinako Euskalduna bezela eh, eta ez eh, orain gok eh, kristautasunean errotzen diren oiturak eta siniskeriak baizik eta ba, poetak oso gutxi gara eguneko 0,00 bi e... e... izango gara orduan misterio bada dezifratzeko dagoena da erantzuna emateko misterioa, poeta izatea da misterioa eta misterio hortan emozionatzeak esan nahi du e... emozioiek ekartzen duten txispa edo txinparta, edo ari hori eta ituz poetiko bat e, sortzea, hitz eder batzukin, poesi batzuk sortzea eta idaztea. Nor da, zein da edo zer da, koldok duen jainkoa? Ba, izango da, e, gizakion bat, gizakia balitz e, e, osatua, Gizon, emakume, on eta e, filantropo eta ez hain e, materialista izatea izakia. Azkenik bihurtu gara e, automata batzuk. In behar dugu gara ibaiko gauza bat, ala hain e, zenduterako kanonak eta ez gerak gehiegi fiatzen bestetaz eta dago bat ez bat eta ez da ona izan behar du gizakiak librea, izan behar du sortzalea eta izan behar du e, umano oa orain e, ez da gite kalderari ondo erantzun jo da zora harre harra un lor Nekea eta nekeak dakarkiguna nekerik ez guen emango egiten dugunak, zer egiten arituko guinateke, aspaldi asinitzen jaikitzen goiz asko eta Euskal Heratiko hau tsa duina goizateak, eta ni maite egitu danak ulertzea, komunitario lantzea, eta poesi idaztea, eta enioru eserrez kentzea, azkenik poeta izatea. Aro, aroak, aro galaikidea da, gutxiena gustatzen zaidana. Besteak atzerakoiak izango ziren, baina nere irudimenean lasaiago pasatuko ziren. Da etzen estres eta horremeste presa. Abertzale izateagatik batzuk nauten ez beste batzuk goretsi, egiten dudan agiten segi eta ez egin etxi eutxi eta eutxi elburuak egi bihurtu arte erdi etxi. Iriartan izan zer gila maite minez, lokartzen ginenean nesne zatzeginez gosea sezinez hordiri Eriak inmiñez, eriotzaren atxa, antzemanez inez. Kalean ganibetak, tabernan babesa Ez dakitzen iritan izan zen, nonez hau duzen noen Gabriel? Gabriel ezatu noen laskaun, eh, sentimentoen erasuma inoen urtean aurkeztu nuen liburu alazkaun maizpiden, eta e, amaidu persona zineten, eta denen artean bat gabrietzan, eta liburua aurkeztu erako ateranitzen atarira, zigarrotxo ateratzea, eta antxe zautu nuen, da esan zidan berak ere e, poesiliuruak e, idatzi zituela, eta arazo psikologiko grabeak zituela, eta ingresoak eta bar, baino, Gero deskubritu dut, poeta hon badala, eta e, segidan irakurriko ditudan poema behar bada, uste badiazu, bereak irakurriko ditut, e, elurrak altza amotzetan liburutik, eta alendabizi bi poesia irakurtzerako e, itzaurrea irakurriko dut, Liburu honen Ega itzen burua zora ez da, elurrak altza amotzetan? Oso porikia, oso iradokitzaia, oso ira. porikia. Elurra bera den galtzamotzak jantzita dabilena edo elurra gozatzeko aukera ere izaten den galtzamotzak jazten ditugunean edo ederra ez da koldo izen burua. Bai, bai, bai, oso edera. Oloa, elur maluta artean, hementxe, Gabrielen hitzak koldoren hautan? Norbera da bere bizitzaren moldekatzailea. Aske naiz eta ni naiz nire bizitzaren arduradun bakarra eta jakin edo badakizue askatasunaren prezioa bakar dela hori estigmaarena kontuan hartu gabe zeren bakar dadea ez du nik beti bilatzen zega istoak zareten batzuek psikiatrizatuak egin saberek aurrak dakar zate gizartierra da poesia animaren egoera bada jarrera bat izateko modu bata. Poetak izkuntzarekin egiten du lan. Parnasua ez da neremendia, neremendia muinotik iba da. Maite egitut beste poetak. Maitasunak egiten du bihotza. Arxiboetan katoliko, bizitzan bilatzaide, aspaldi erabakin nuen nire bizitza, nire jarrera bizitzan poetarena izango zela. Da utopia zen osorik erabaki nuena. Ez nahiz maitasun eskale bat, maitasuna ez da eskatzen, eman egiten da. Ez takit zein izango den bere bidea, poetak izkuntzarekin sortzen du artea. Ginez, lokartzen ginean, ez nezatxe ginez, gozea sezi. Hordirik nekin minez... egoerak uratzen dit bihotza. Ez da nire gogoa. Baina erraritatea gogorra da. Baikorra izan nahi nuke. Jaki nahi dut, nora alamatza zuen. Nik itzuri nahi dut pikonduaren gerizpera. Epikuroren lorategira. Estigmak askatasuna murizten du. Harreman, Ezin ikusizkoak bihurtzen, baina nire, nire sokoloti diot ezin dudala saiestu munduaren egoera. Taurain, azkeneko poema liuru ontan jarri zuena poeta, zer da poeta izatea. Ez dut gogo koleia poesia ez da kirola, nik ez da zer den poeta izatea. Poetak iruditzen zaizkit batzuetan dionisitarrak eta beste batzuetan apolotarrak. Maiz iruditzen zaizkit poetak artista direla. Filosofoak ere bai, askotan. Nik ez zer den poesia, baina gertatu egiten da. Da esaten dut, hau poesia da. Zer da poeta izatea, misterio bat. Askotan jartzen zara, liburu askuetan hartu eta Gabrielen, olertiak poemak irakurtzen. Bai, e, ateratzuenean liburu hau e, goizeko e, demoradi askotan ahitzen itzen poesi liburu hau irakurtzen, eta berari deitzen ion esateko, ba, bertan aurkitzen dituen poesiak onaz zirela eta gaur honea etortzeako gauza bera indut, e, beak deitu diganea, ia goizero itzen dugu, eta zorionez... E, E, liburu hau e, irakorri dut et, askotan. Eta albiste bezala esango ditut e, duela denbora gutxi gabrierek beste eun poesi edo poema idatzi ditu eta seigarren poesi liburua ateratzea doa alitaratzea. Eta bihot jarri dio izenburua burua poesi liburu hori. Benio zantzen hemen, itakan eta karri dinbarko dugu berriro? Hori esatean induan. <laughs> e, egia esan e, beharra sentitzen dut beste elkarrezketa bat e, gaurierko hortuarekin koldo huitiarekin egiteko. Eta demora asko ez da pasatuko hoi e, e, egin baina horren. Eka itzori egin azta ez da? Egin Bide, eta bidetako taco au çakaria shortara sido ene oñe taco beratzarte ti estaltzen eskubeta Eta zuk galdetzen aldi dazu zer den maitasuna. Zu ikusi naia, illako anaia, herri guztiarekin egindako soslaia, da kontatzeko idazteko gaia, goizean goiz intzak baituriko zelaia. Urte asko daramatzat ortsiari begira, ilargi betea eta ipar horratza, zenbatua zizarrak bananbana, Beti dago bat argi gehiago duena. Denak dira gau ordaina. Goizeko eguzkia gaueko erantxi, goizean oskarbi gaueko argi. Artzaileen bizitzan neketxua. Izarko Bixente, alkiza, katxine, okobioko domingo. Bizitza arnegatua, poeta bukolikoa. Izarko dizidatxu, argi indartsua aberria gure lurra Euskal Herria Arriz betetako baserria zeruko ogia Euskal Herria sortara zidu ene honietako behatxartetik Euskal Herria Euskal Herria Euskal Ez daltzen, ez guetako behatzetan Madario ondoaren oztosan loratzen Bizkarrean hortzian barana Magalim kimua kimuak, txertatzen ari zaizki. Ekaitzunik badakit, edozen gonbidaturi galderak egiten dizkiozunean irrikaz egoten zarela ark zure galderei nola erantzun zai. baina bereziki koldoren erantzunen zain egoten zarela. Bai, dagoeneko galdera askoekin dizkioz eta beti izaten dut irrika hori ez, nola erantzungo ote dieten ba nere galdera batzutan biurri gei ezta ez usten arrapatzen gaiukoldok bait hori da polita gu ez usten arrapatzea guk bera arrapatu nahi dugunean urriaren egoa hisearekin batera koldo kafesnea kafea eta esnea neurri berean corriges tu e, eskatzen sekula kafeznea eskatzen dutanean kafe gileago botaiozu edo esne gileago botaiotzu kafeznea eskatzen dut e, pentsatzen dut neurri berean behar dara esnea eta behar, behar dara kafea Gasolin degian ze koloretako autoak gelditzen dira gehien? Ba e, segurasko e, e, zuriak Eta bataz beste egunean Zenbat, telefono dei egiten dituzu eta egiten dizkizute? Ba, bueno, e, ustedet, egun e, batzuetan gehiago iten ditu claro klaro, e, kompromisoak ahondia barima dira, bete beharrak, bakeixeo, baino izango dira postosi. Noiz harteko bete beharrak ditu koldok bizitzan? Ba, Ili hartekoak. Eta bizitzak berak asko zorraldi zuzuri? Zati batean zerbait bai, bai, e, bueno, e, osasunarekin, horre baino, arazo, karantzitsua goak izanituenean, behar bada, e, bizitzak etzidan, utzi, bizimo, e, bizitza normalo bat egiten, eta lanean pakean, baino, e, askan aldi honetan gutxigo, e, poza sentitzen dudalako, eta da ilusioa daukadalako, unero jekitzeko, talan egiteko. Pentsatu zer egiten dezu. Lurrera begira, ala zerura begira. Gehiago gora begiratzen du zeru nantz. Zeinzuk dira, aitortzeko moduko zure pekatu txikiak? Pekatu txikiak, e, ba, e, batzuetan, e, idisten ez neizelako ide mukaerara diruarekin eskatzea. Maleta batekin hurbiltzen zaizkizun gizonak, Nolakoak dira? Nei etzaizkik, maleta batekin urbitzen gizona. <laughs> e, ez takit, e, atzo e, hornitzela horizian, e, e, aptu duzgetokian, hetxizen e, gizon bat, maleta askorekin, kotxetik, baina segituan pentsatu nuen, hur, e, rumaniar badek, bere eriradikoana, eta Ez zidan ezer esan, eta ni errapetu handiz, observazioazu egin dituen eta e, bole, e, ez zaizkit gizona maleta gin itortzen ez da Zuk askotan bete aldituzu maletak. Maletak ez potsak eta motxilak, maleeta baino gehiago hoike e, bidai luze bat dudanean edo sam erajuten izenean edo mendiko txangoek, Txango horen batean parte hartzen dudanean, motxira bat hartzen dut. Erropa batzuk eta jateko gozo batzuk. Hildakoak pizteko gaitasuna bazenu, nor piztuko zenuke eta zer esango zenioke? Aita zena. Eta esango nioke gauza bera. E, bere e, descendentzia ba Ez da bolain, gaizki, ez da nahi dut, ba, eguera batzu utan edo demoraldi batzuetan ez ginen ondoibiri, baina horain ondo gabez. Ez kertuko nioke, ba, nera ita izatea eta muso handi bat emango nioke. ox saxuen alaba ba sanerriko garriena bigizonek nahi zuten jabe izan aren bihotzas no lesan zerdun zerdun Henea alaba Marinela maite dutaita Ez aldun ulertzen ezinezkoa da Jauntxoa dairetzat maitia Bede alaxe goizarnasafin Sortuaz txoriak egaldian maite min Sumin ezinez ezin, langileak ez egin muzin. Landaz bestalde, lana egin jamaite ezin, minaren min. Arazo esperpentikuak azaltzen zaizkit. Badakit zer egiten dudan, baina batzuetan ez da nola egin dezakedan hobeto. Une horretan dut zerbait ikasteko, da kemena hartu, segitzeko. Bedea laxe etortzen zait ispirazioa, da naiz danean idazteko, poema bertso batzuk lastantzeko, musika batzuk entzuteko, ikusten asteko dena hobeto. Askatasuna dut maite, horrela ibiltzeak ez didarako egiten kalte. Ala ere egin nahi dud negarokitu arte. Negar malkoz ozeano bete arte. Handik atera, igeriz, itxasoa iragan arte. Dauz hartu egoera obea, kemena ukatu arte. Eskontz behartua, aberatxik etzirenan, da goztiek dantzan guztiak alain. Mailez berdinak astuaz Zerdun, zerdun, ene alaba Mariñela maite dudaita Ez aldun ulertzen ez ineskoa da Jauntxoaren emaztea zara Zei Poesia asko eunkariak eta interneten eh e, alakatzen aitzenaiz, eh bueno, ditut ba, ba, biografiak, e, e, baino e, e, formatoa diburua nahi izaten Irakurtzeko poesiak ...liburuak erosten ditut. Eta azkeneko bi poesi liburuak erositakoak dira... Eh, Ricardo ...Rikardo arregitiaz derediarena... ...bitan esan beharra eta edo izartena. Besterik ez dut erosia aurten, Eta hanpidan ditudan liburuak erosten ditut. Azpimarraketalik, e, margenetan hitzik ma, ...idazten uzun, markatzen uzun liburua e, edo... ...undu-undu zeintzen dezu... Altsorrik ederren abalitz bezala, arrastorik egin nabe. Ne, Neiko hono zaintzen ditu liburuak bai, eta e, olaen baina Euskara gutxiago nekienean e, jartzen nuen e, itzen esan aia erderaz. Baina hori izan, galai hartan oraindik, e, ez nitzelako idazle eta Euskara irakasle baizik eta ikasle bat bezala alfabetatzen ibidin itzen asko irakurtzen ikasteko, nola irakurtzen zen eta nola irakurtzen zen, da kalai hartan, azpimaratzen dituen izbatuk, eta orain gutxiago azpimaratzen dut. Ez bada, testo liburua, zuzienbidekoa, poesian ez dut, ez erasko, azpimaratzen. Askotan uzten dizkigu liburuak lagunei, bizilagunei, lankideei, erritarrei, badaki koldok ornon bait badabilela bere liburuak norbait igutzia eta eskuetara itzulietza jona? Eztetuzte. E, bueno, egiesan, e, ales mendizabalek, eskatu zidan, koldo izagirren liburu bat, e, duela bila bete edo, eta, bueno, nik ez dut e, behartu nahi, baino, e, berak dauka e, koldo izagirren liburu bat, eta ez etzait, etzait eskura iritsi. Pentsa, hori ere izango da, koldo rentzako liburu bat erroman izatea. Bai, banak <laughs> daude erromana erriburuak. Mosto <laughs> ondu <laughs> xakon Adabiltza dioten ez Mila polizia inguru Mozorrotu trapuzarrez Ostantzian seguru Minez behar dute goza Minez behar dute goza Laukiak zeruan eginez Lainoak dira krixak, dastatzeko haua badut, baita hauspoa haizea hartzeko. Laukiak bost dira, zeru krixian. Bost zazpi poema berriak, oita bost irakasgai, gainditu nahi nituzke, irakasgaiak 2008. Amalauerako perzeptzioak onak boladak zer dudan pentsatu zer dudan idazten zer irakurtzen ari naiz erantzuna ematen. arte nere galderei zer da maitea zer da kultura zein iskutar iskutar hitz egiten da gaur egiten du hotza eta dramatzat idatziak liburuak zazpi, Gero egiteko sortzi garen azortzi. Egin dezadan begidatu ortsi, izateko bidazti eta amesti. Dago horatu izan zela osa barresti, ona beti. Ezin euripea lehortu, pozminez duzun bihotza, pozminez duzun bihotza. Koldo mundu ez zementzen sortu sortzaileentzat. entzat? Mundua sortu zen mundu guztiaren zat. Sortzaileak, majaderoak, borregoak, eta dago munduan, eta orduan, dano bizigara munduan. Eta ez dago ez deneruztetan inoril beharri geine. Baina ze gertatzen da sortzailekin? Gaur goizeko sola ba, saldean ondin orako izan da? Zaldi biti segurera bidean. Imaginatzea lan, imaginazioa iludibena lanzen lan, lan dugula sortzaileak, beste gauza bat, baino gehiago, eta e, ez da gitba e, aparte gauzalik ez. Esa nahi dit, e, normal, sortzaile egiten du lana, itz egin, eta e, Gaurier Kortak esaten duen bezala, e, poetak hizkuntzarekin lan egiten duela. hitzak bata bestearen atzetik jarriaz, paperean, eta esaldiak, paragrafoak eta estrofak sortuz, poesia hori da. Gargo izan, Gabriel esan diozu? Segura eratzen tozela? Bai, esan diot. Eta aurrena hitze iten dezunean, zer esango diozu? Alek, ba, galetuko dizu, eta zer moduz, iratian? Iz, izan aizela, e, segura iratian, eta bede azken iguruaren itzaure irakurri dutela, eta bi poema ere bai. Irakurriko dituzun... Hiru azken poemak zergatik dira gaurko azkenak? Eta ez dira izan gaurko lehengo hirurak? Ez dituzalarako gilego ekarri. Baina zergatik ez dituz aurretik jarri horiek, Zergatik? Sortaren bukaerara utzi. Ba, ordena bat e, jarri dut hemen eseitziako eta nola azken denboran idatzitako poemak diren ba, azkeneko hirurak deitu diet, e, denboraz azkenekoak hori dirako goizarbaren ordu geldiak ez dira izanda izanda komunitaldiak urri urriak gutiko biurriak batzekizkien bideak urri urriak goizarbako argiak ibai bazterreko liriak gustiko ditu euriak aseko guztialdiak. laukiak zeruan eginez bañoard dira grisak Ez du dirurik asko gastatzeko, datatzeko haua da badut baita haize hartzeko. Begiratu atzea. Hortzimugak zuta Gure begie zeruta Begiratu maitea Amildegi ertzak Biziak iak ametxak Urrena, Gabriel, eta koldorekin. Urrena koldo etorriko da, Gabriel eta koldorekin. Gabriel korta eta koldo goitearekin. Itzordua egin dugu. Pozik etorriko da, Gabriel? Digustu baietz. Koldo goitea horakit, pozik dela. Gabriel ere bai. Koldo boitia, Azar, azar e, dabil ama zaintzen duelako eta erre egiten duela horrek eta ez du kompromisorik hartu nahi ez ere egiteko, baina uste urungo handeitzen deitzen diodanean etoriko dela. Orain dela gutxeketzen ginen berarekin eta gustura aritu ginen solasean, e, Lizarra Austi gaineko errezidaltia ere partekatu genuen, gozatu genuen elkarrekin, eta nik uste gustura eta dela. Bai. Eta malez nahi baino gutxiagotan, elkartzen gara baina elkartzen garenetan oso gustora egoten gara, eta, ea, laster berriz elkartzeko modua egiten dugun. Itakako mahi inguruan, dren tzatokia dagoelako. Atzea, ez gara izan onena laugarren urte pastelik ezte du jarri mai gainean koldo, imaginatu hor pastel bat maiaren erdigunean eta baditu kandela eta putz egin behar diogu kandelei zede zio eskatuko dugu bion artean? maitasuna eta osasuna izan dezagula bueno bat to. maitasuna eta osasuna izan dezagula eta putz kandelei laugarren urte urrenean zorionak koldo eta gehiago etorretazela, vale. beste egin beste eta gehiago Eta da elduta Urren goan erizango duguzer kontatua? Pentsa, amabi aldiz elkartu gara, amabi bizita egin ditugu bai. Urren goan mutu geldituko gara edo izango duguzer kontatua? Ez da mutu geldituko gara nik. Beti izaten azorbait usta? Bai noski Urren gehiago, koldo mila esker Bale, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Sukaldaritza puntakoa eta berritzailea. Baserriko produktuak eta oikoak kombinatzen dituena. Euskal gaztak eta basatxerri produktuak ere badira. Larraitzera bidean, ara larko benta. Kiskurgune. ingo deu aititz. Ingo deukora pilla, lepon bueltan. Geo askatzeko moduko handinbak Irakurza Gaur dotor etorizea? Dotore, korbat eta uste? Goaizea Usaitze komo Bueno, konta guin gozio, kontu honundik sortu dan. Askotan jartzen gara, honi bintzuta, askotan jartzen naiz batetik bestea gabiltzala e, kalean, kalean bera eta autu usean e, goizean lanera edo lanetik guelta, no, askotan jartzen naiz inguruko da. E, ez dakit, eskubidekin edo eskubiderik gabe. E, beida eta Ean elkarrizketak askotane janez. Hortik bat ba, sortuko da esperantzan, edo e, arrastu txikiren bat topatuko eta esperantzan esperantzan, ba, gero ipuinen bat sortzeko, edo irratirek ekartzeko edo blogean bertan idazteko, edo eta... Eta jarri jartzen bagea ikusi ikusten die, kontu askotaren zuten die kontu politiek. Eta bueno, tarteka tarteka tartetxo honetarako lengoan estoinatu zen un tartetxo hontako ba alako kontuk ekarriko ditut eta gaur kontan ekarrietena Iruñatik zizurra biden bauto uzen gertotakoa goizeko 7:00etan eskutik atzeko atzeko moduagoizeko Autobus geralekuan bil lagunek topo egin dute Hirugarren bat barruan zuten zain Hirugarrenaren ondoko iserlekkuan exerina izni Libre zegoen Zuti geldisu ziren bilgunetako bat dotorejantzita dago Galtza zuriak, alkandora beltza eta lepoaren bueltan askke daman gorbata zuri bat Lan elkarrizketa bat izango du hori neurekiko. Gorbatarekin korapia nola egiten eztakela esan die bilagunei. barre egindute dute bilagunek eta aitortu, haiek ere eztakitela asko, gorbata kontuez. Ezerrez? Ez, ez di isixola. Gaur egun ez errez jakitea dena jakitearen parekoa da, baldin eta mugikor bat eskure izanez gero. Hori ere neurekiko? Lagunetako bat jaitxi egin da Bigarren lagunak esku bat mugikorrean eta bestea lagunaren lepuan, asmatu du kostabazaio ere asmatu du kora bitxukun bat egiten Ez dago geizki Zortziko mabosta altu bat, dotore dago. Arkatze eta papera hartu ditut, eta burutapenok idazten hasi ez. Eta konturatu nahi zen erako, gorbataduna falta. Arrastuaren bila lehiotik kanpora begiratu eta... Ni lan elkarrezketa batera zijoalakoan. Eta neska panpoix bat zuen, kalean zain. Mushu eman diote elkarri, eta niri biza lantza sortu zezkit. Bat, neskak jaztea beste kostazaion gorbataz ezerresan ote dion, eta bi, kalean dabiltzanak biltzanak inoz pentsatzen jartzen ote diren, kalean da biltzanen historioi bihurtzen direla. Ja, GITZAKO MODU BAT AZALAK IRAKURZAKO MODU BAT EGO AIZEA USAITZAKO MODU MODU the con Iratzeetzaren musika, egoa korrika. Horbelak dantzan eskribitzen du, udazkenaren kronika. Iratzeetzaren musika. Laino horri iskaluzak gauatari. Lañogorrizka luzeak gauatarian goseak. Utabiltzeko tenorez, Alor luzeak laborez, Iuna barren tristura, asmolizunen pintura, eta sasi gainean loxta, basaran eta machxusta. abiltsa koten ores alor luse delako Poeten aroa nergutzaren taktalgua Poitalagun batagortu eta beste bati egingo diogu Diosal Gure lagun Mikel Arregiri Mikel Harregiren itzak baititu, iman olek abesten duen kantak. Zerot edeketz, sasi gainean loxuista. Zerderra? Zerderra. Etorriko da, Inez, Mikel Harregi, magin guru honetara, lortuko du. Nahin nuke, nahin nuke. Egin diogu tira, baina etorriko da. Urago go burugo horra da, gu burugo zas gaine, ando... gainean sasi loxista argiaren partiturak ilu... udazkeneko loaldiak izango dira kaso loxistak zergatik ez irudimena aske Imanol kantuan, Mea kulparik ez, diskoan. Lehenengo kantu aukeratu dugu saioaria agur Udazkena bi. Mikel Arregiren hitzak. Gaurkoa zoragarria izan da. Urrengo astea ere goguan dezukeiz gozoki polita ekarriko dugu Lur de Soñadera. Lur de Soñadera eta bere azken liburua Intenperies. Asko maitea duzu lurdez, irakasle izan dako unibertsitatean. Bai, irakasle izan nuen orain dela amala bat urte, eta gerostik, ba, bere liburuak irakurriz, urbildu izan gara elkarren gana. Biok asko, asko gustatu dugu liburu irakurtzen eta ziur nago datorren larun batean ere berekin solasean asko gozatuko dugula. Zalantzarik ez. Biotza zabalduko dugu. Eta gu sartuko, sartuko gara, bere bihotzean. Horiek datorna hastean, gaurkoak hemen du amaiera Goldorekin, asierrekin, guztorari jugara, hoxarekin ere bai. Masti artean, gaurko itzago oratu eta gua korreka korreka, laska baldera. Astea ondo ondo pasa, gozatu, izan zorion txu eta musu potolobana. Agurrezateko iman nolkantuan, Mikel Arregiren hitzekin. Aio. Aio. tu la new горри kau Уustaabilце koten